Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati A'amalina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Arsalahu bil huda wadzinnil haq, liyuzhirahu ala dini kullih, walakarihal musyrikun. Ama bagai. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Rabb Allah Subhanahu wa Taala yang telah mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini, di majlis yang tidak sepi daripada zikrullah yang juga tidak sepi atas solawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam maka kita berharap agar semoga Allah subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, melimpahkan maghfirah, melimpahkan ampunannya di majlis yang mulia ini hingga insyaAllah tidak berdiri kita dari majlis kecuali keadaan kita dirubah menjadi keadaan yang lebih mulia yang dahulu jauh didekatkan oleh Allah, yang kotor dibersihkan oleh Allah, yang niatnya enggak lurus diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat majlis zikir dan majlis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahibi wasallam. Alhamdulillah. Kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kenikmatan taufiknya kenikmatan inayahnya yang hingga akhirnya dalam batin kita, dalam kegiatan kita, dalam hati kita mempunyai semangat untuk menuntut ilmu yang hakikatnya adalah warisan junjungan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam yang mana Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man salaka tariqan yaltamisu ilman sahala lahu tariqan ilal jannah Barang siapa yang dalam kehidupannya dituntun oleh Allah untuk menuntut ilmu maka insyaallah Allah Subhanahu wa pula akan mempermudah jalan untuk menuju mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ilmu yang kita dapati adalah ilmu yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan sanat ataupun rantaiannya sampai kepada junjungan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Maka ini adalah suatu kenikmatan yang sangat besar, anugerah Allah Subhanahu Wataala yang sangat agung yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sempurnakanlah ilmu tersebut dengan hakikat ilmu yang dengannya kita akan mempunyai sambungan rantaian kepada junjungan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ala wasohbihi wasallam wa sebagaimana kita tahu bahwa ilmu itu bukan di kitab ataupun dafatir akan tetapi ilmu itu fi sudurir rijal adanya di hati orang-orang yang dititipkan halnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa Dari itulah ketika Allah memerintahkan junjungan Nabi besar Muhammad untuk mengajarkan kepada para sahabatnya ilmu bukan cuman sekedar Al-Qur'an yang dibaca, bukan cuman sekedar hikmah ataupun hadis Nabi Muhammad yang disampaikan, akan tetapi Allah memerintahkan untuk para sahabat diberi tazkiyah yaitu ahwal alladhi yatawaros yaitu ahwal keadaan yang mana itu bersambung dari seseorang yang dipilih oleh Allah kepada orang yang dipilih oleh Allah sampailah kepada kita di saat yang mulia ini maka itu itulah yang harus kita gapai Itulah yang harus untuk menjadi kita-cita dalam kehidupan kita ketika menuntut ilmu ha, Bukan hanya sekedar kita tuntut ilmu gohir Tanpa batin dan hakikat daripada ilmu itu sendiri Peginda Muhammad SAW Beliau adalah sumber Daripada hal yang Allah berikan, yang Allah titipkan Yang terus menerus hal itu berpindah-perpindah Sampai saat dan detik kita sekarang ini di mana para ulama berkata ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal wa in min qablu la Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal al wawu di sini yaktazi al mughayarah waw itu bukan tafsir akan tetapi sesuatu hal yang lain ada tazkiyah ada yang namanya yu'alimuhumul kitab ta'limul kitab yaitu Al-Quran wal-hikmah ahli tafsir mengatakan hikmah adalah hadis. maka tiga hal selain kitab dan sunnah adalah tazkiyah yang mana tazkiyah ini hal Tazkiah ini adalah suatu nur yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan Dari baginda Muhammad kepada pawara-pawaris Orang-orang yang meneruskan perjuangan baginda Muhammad Itu yang harus kita gapai Hal itu yang harus kita raih Supaya ilmu kita bukan cuma sekedar ilmu yang surah Tapi kita mendapatkan hakikat daripada ilmu itu sendiri Coba lihat Hal inilah yang dikatakan oleh para ulama ketika junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Beliau didatangi oleh seseorang yang ingin untuk membersihkan hatinya dari suatu penyakit hati Seorang berkata kepada baginda Muhammad Ya Rasulullah tidaklah sesuatu hal yang paling aku cintai di muka bumi ini seperti perbuatan zina Kemudian Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sang orang yang bertanya tersebut tentang bagaimana buruknya perzinaan. Beliau mengatakan gimana kalau yang melakukan perzinaan itu orang kemudian melakukan perzinaan dengan ibumu apakah uridha? maka sang orang tadi mengatakan ya enggak ya Rasulullah kalau uktak saudara perempuanmu yang dizinai orang kau ridho ya enggak ya Rasulullah kalau anak perempuanmu yang dizinai apa kau ridho enggak Rasulullah ingin membuka cara berfikir orang tersebut bahwa yang namanya perzinaan adalah sesuatu yang haram tetapi ini orang walaupun telah disampaikan ilmu yang betul-betul sangat rasional masih saja dalam hatinya ada keingkaran terhadap apa yang dikatakan Rasulullah Kemudian ketika Nabi besar Muhammad saw yang mengetahui apa yang ada dalam hati seorang yang bertanya tersebut, beliau meletakkan tangan suciNya ke dalam dada seorang sahabat yang bertanya tersebut. Subhanallah, hal itulah yang kemudian berubah. Nur itulah yang kemudian berpancar ke dalam hati seseorang tersebut hingga ketika Rasul meletakkan tangannya ke dalam dada orang tersebut tidak dilepas kecuali orang tadi berkata demi Allah dulu sebelum diletakkan tangan Rasulullah ke dalam dadaku yang paling aku cintai adalah zina akan tetapi setelah keluarnya setelah dilepasnya tangan baginda Muhammad tidak ada di dunia ini yang paling aku benci seperti perzinaan inilah hal inilah tazkiyah, inilah pensucian yang harus dimiliki oleh seorang dai, seorang ulama, seorang pewaris bagi indah muhabat. Salallahu alaihi wasallam. Ala wa wa Diriwayatkan pula seorang wanita bari atelisan. Seorang wanita tu suka ngomong kotor. Sedikit sedikit ngomong kotor. Sedikit sedikit kalau marah mengatakan sesuatu yang enggak pantas. Hingga suatu saat ketika Rasul makan bersama para sahabat Seorang wanita tersebut mengatakan Kalau dia seorang Nabi Masa ada Nabi membiarkan seorang wanita tua tidak makan Sedangkan dia dalam keadaan makan Kemudian ketika mendengar hal tersebut Para sahabat melihat ini perempuan lisannya kotor Ini perempuan lisannya corok Ini perempuan tidak punya akhlak Kemudian sahabat berkata, yaudahlah Rasulullah aku yang memberi makan. Dijawab oleh wanita tersebut, bukan engkau yang aku minta, tapi Nabi yang kau, yang kau yakini kebenarannya itu melihat seorang tua yang enggak makan, dia enggak memberi makan. Kemudian Rasulullah SAW mengambil yang namanya piring yang ada di depannya, diberikan kepada wanita tersebut. Wanita itu pun menolak, mengatakan bukan itu yang aku ingini. Kemudian yang di tangan Rasulullah berikan bukan itu yang aku ingini, tapi aku ingin yang ada di lisanmu itu kau keluarkan kau berikan kepadaku. Kalau engkau betul seorang nabi yang berakhlak. Marah para sahabat melihat hal tersebut karena ini perempuan sudah enggak akhlak dan terkenal. Ini perempuan sedikit-sedikit ngomong jorok, sedikit-sedikit ngomong kotor. Kemudian ketika melihat enggak akhlaknya orang tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berdoa, sambil berzikir mengeluarkan apa yang ada dalam lisannya bagi nama Muhammad, kemudian diberikan kepada orang tua tersebut. Ketika yang namanya makanan itu sampai kepada mulut seorang wanita itu hal itu pun berpindah tazkiyah itu pun ada hingga diriwayatkan tidaklah seorang wanita setelah makan dari bekas baginda Muhammad kecuali sampai akhir hayat kehidupannya belum pernah didapati omong jorok, omong kotor karena mendapatkan nur dan tazkiyah dari Nabi Besar Muhammad wa ala alihi wa wa ini yang harus kita raih hal ini yang harus kita dapati nur ini yang harus kita ambil kalau kita ingin mendapatkan suatu kekhilafahan nubuah kekhilafahan Nabi Besar Muhammad SAW, wa ala alihi wa wa makanya kita mesti punya seorang guru yang menuntun dalam kehidupan kita untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wataalla. Mustahil kita akan sampai kepada Allah tanpa ada seorang syekh, tanpa seorang penuntun yang menuntun kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wataalla. Sebagaimana para sahabat mempunyai penuntun yaitu baginda. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para tabiin juga punya penonton, para sahabat bahkan ketika saat itu masyayikh begitu banyak mursyid enggak kehitung banyaknya kemudian zaman tabi' tabiin tabi' tabi'in tabi sampai zaman salaf hingga zaman khalaf hingga sampai detik ini para mursyid pembimbing yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada hanya tinggal kita mau enggak kita mendapatkan mereka Para ulama berkata, lau murid lau jadash sheikhohu bibabi darih. Kalau orang itu bersungguh-sungguh untuk mencari seorang sheikh yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah, niscaya dia akan dapati guru dan sheikh itu datang ke rumahnya, datang ke pondoknya, datang ke pesantrennya. Kalau memang seorang hamba, seorang budak, seorang, mak, seorang murid, seorang tilmit itu memang betul-betul ingin mendapatkan seorang syekh yang mendekatkan diri kepada Allah karena tanpa seorang syekh enggak mungkin kita akan tertuntun untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa sebagaimana Imam Abdullah bin Alawi Al Haddad beliau mengatakan la budda min sayyihin tasiru bi sayrihi min ahli anfus zakiati Anda harus punya seorang syekh yang syekh itu adalah orang yang menuntun Anda dekat kepada Allah dan in. dan daripada syekh tersebut sifatnya adalah orang yang pempunyai nafsu zakia, punya hati yang bersih, enggak ada mempunyai sifat sombong, enggak ada mempunyai sifat riak, enggak ada mempunyai sifat ujub ataupun segala penyakit hati yang ada. Itulah mereka syekh yang menuntun kita untuk dekat kepada Allah. Maka Sungguh orang yang rugi Dalam kehidupannya Tidak punya syekh Sebagaimana Al-Habim Ali bin Muhammad Al-Habshi Beliau mengatakan Man la sohib Fi zamanihi Syekh Arif Makin Marrat hayatuh Wahu ma'dudun Minal muflisin barang siapa yang dalam kehidupannya enggak mempunyai seorang syekh yang menemaninya untuk dekat kepada Allah nasjaya dia adalah orang yang terhitung, tergolong daripada golongan orang-orang yang rugi dalam kehidupannya di dunia ini maka itu seorang syekh, seorang guru itu penting dalam kehidupan kita seorang pembimbing yang kita betul-betul tafwid kita betul-betul memasrahkan segala kehidupan kita kepada dia adalah salah satu hal yang yang yang cara untuk mendekatkan ataupun wusulnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ingat Al Imam Ali bin Muhammad Al Habsi beliau juga mengatakan Man lam ahli al ma'rifah ma, ma Orang kalau enggak mau mendekatkan dirinya dengan orang ahli ma'rifah, syekh arif makin dalam kehidupannya, dia enggak akan pernah bisa dekat dekat di sini dekat yang kurbil yang yang juga cuma hissi, tapi juga maknawi hatinya dekat dan dia juga dekat dengan orang yang alim, dekat dengan seorang sheikh murabi yang mentarbiyahir ruh dan jasad kemudian katahil paling habshi manlam yatakorabi ahliil maarifah makorob orang kalau enggak bisa enggak mau mendekatkan dirinya datengin orang ahli ma'rifah, datengin seorang sheikh yang membimbing dia dekat dengan Allah makorob enggak akan pernah dia bisa dekat selama-lamanya dia tidak akan bisa menyampaikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. tapi ingat, terusan kalam atau perkataan Habib Ali Habsi wal gurub aduh bergamim man tagurub adab tapi kedekatan seseorang kepada seorang syekh itu butuh adab, butuh akhlak al-imam Umar bin Abdul Aziz r.a beliau ketika bertemu dengan Nabi Khadir beliau memberikan wasiat intabih Jangan engkau menjadi golongan orang yang tiga hal. Salah satunya adalah minman yashab ahlel ma'rifah walam yah walam yakmal bi amalihin walam yata adab ka'adabihim. Jangan sampai kau jadi orang yang sudah dekat punya syekh tapi kau enggak adab dengannya, malah justru itu menjadi malapetaka buat kehidupanmu. Kalau engkau sudah mendapatkan seorang syekh, ya intiroh, ya udah kau harus pasrah kepadanya, beradab kepadanya dan segala apa yang mansub yang nyambung kepadanya. Orang beradab dengan syekh bukan cuma beradaban dengan syekhnya, keluarganya syekh juga harus adab, anaknya syekh juga harus adab, muridnya syekh dan harus adab, bahkan kepada pembantunya syekh pun harus beradab, sebagaimana mereka dulu para awliya Allah subhanahuwataala. Diriwayatkan seorang arief bila datang kepada seorang Arif. datang ke rumah seorang arief bila, kemudian ketika mengetuk pintu rumahnya, assalamu alaikum, wa alaikum salam, wa neshah, ini wali. Masuk pintu seorang Wali Allah, kemudian dikatakan Sheikh Naim, Sheikh lagi tidur. Kemudian ketika mengatakan Sheikh tidur, iya, bilang suruh bangun, enggak ada bangun, amanatnya enggak boleh bangun. Hati-hati. aku doakan engkau mati, kalau engkau nak mau bangun ini, doakan aja. Wali Allah doanya mustajab. Ketika doa, Allah Subhanahu Wataala tidak menggampulkan doa tersebut, akan tetapi justru sang pembantu tadi berdoa. Untuk semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membinasakan ontak-ontak yang kau bawa Kemudian mati semua ontak yang dia bawa Doanya Pembantunya lebih mustajab Dari wali Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana wali ini Datang untuk istimdad kepada wali yang besar Kemudian beliau pun akhirnya Melihat hal tersebut Duduk menunggu sang syekh turun Ketika syekh turun mengatakan Aku baru saja datang kepadamu Aku minta dibangunin Tapi pembantumu enggak mau Katanya tak adat ma'al khadim Adaplah engkau dengan pembantuku. Kemudian dikatakan, iya bahkan dia mendoakan, onta-onta ataupun kendaraanku itu mati. Untung cuma onta. Kalau tadi dia doa engkau mati, kau pun akan mati. Itulah khadam atau pembantunya seorang sheikh. Maka harus beradab kepada semua yang mansub kepada sheikh. Maka enggak pantas seorang yang dikatakan murid itu melakukan hal sesuatu apapun kepada sheikh. Kecuali biiznih. Dengan izinnya, kecuali kalau sesuatu yang telah diriwayi tanpa izin pun dijalani. Seorang harus beradab dengan syekh dengan segala halnya, duduknya, cara berbicaranya, hatinya pun beradab dengan seorang syekh. Tidak ada seorang murid itu foto sama syekh ada, kelihatnya adab. Kecuali begini syekh, datang minta rohsoana mau foto boleh baru foto. Amal air balik itulah isaminal adab. Itu bukan adab. Makan dengan syek itu izin, kalau mau makan dengan syek rukhsah, boleh saya makan dengan syek. Boleh dipanggil baru rukhsah, baru makan. Enggak ada terus makan kemudian makan. Diambil dari mata kanannya dan yang lain-lain itu bukan daripada adab. Sayang, kalau kita sudah dekat dengan orang soleh sayang kalau kita sudah dekat mendapatkan syek yang tepat untuk kehidupan kita, enggak kita sempurnakan dengan adab, kita mahrum. Kita enggak dapat apa-apa, haram dari berkatnya syek tersebut haram dari berkatnya ulama tersebut karena tidak adabnya kita dengan mereka maka itu perlu diingat bahwa adab dengan para aulia khususnya hati husnul dzan kamil husnul dzan yang sempurna bahkan dikatakan oleh para ulama oleh Habib Ahmad bin Asal Attas mengatakan bahwa barang siapa seorang murid menyangka kalau syekhnya itu enggak tahu kalau ada kucing yang masuk ke rumahnya makan daripada makanan rumahnya laqad asa laqad asa adzannahu bi maka dia sudah suudzon dengan gurunya ketahuilah kita enggak usah salaman kalau syekh kita sudah mengatakan kepada kita nadzar yakfin nadzar ahsan min al-fil kalau syekh kita sudah mengatakan cukup salaman karena payah ya udah itu lebih afdol kita pandang dia dengan adab daripada kita salaman seribu kali kalau kita salaman dengan syekh kita, kemudian syekh tersebut dengan rivo, dengan cara yang baik, kau akan mendapatkan berkat yang begitu banyak. Tapi kalau sudah syekh mengatakan, jangan salaman, ente paksa salaman, mahrum min barkati syekh. Karena itulah, orang harus belajar, harus mengerti, adabnya seorang murid dengan syekh. Kalau enggak, kesian orang awam itu orangnya enggak ngerti kesian tapi ente talabul ilm ente nuntut ilmu ente belajar kitab al-anwarul kutsiya fi ma'rifati qawaidi sufiyah antara sekarang ini apa cara ma'adab dengan syekh ta'dul asatidzah seorang guru yang saya tahu daripada murid al-habib omar bin mahammad bin saleh bin hafid itu beliau kalau mengangkat ilmu mengangkat telepon dari gurunya tidak mungkin, tidak pernah beliau mengangkat telefon kecuali ia stuck beli dulu cari kiblatnya dulu, menghadap kiblat. Kemudian beliau duduk, baru tidak berani dengan berdiri ketika mengangkat telefon dari Habib Umar. Hafizmin, akmin, kamali, adab, maaseh. Ini yang harus ada di antara kita. Kalau tidak sayang, eman, kita sudah mendapat hal besar, tapi karena nafsu, hawa yang ada dalam hati kita, kebanggaan bahir yang tidak ada manfaatnya, kita mempunyai, kita akhirnya hilang daripada berkah yang semestinya ada coba lihat seorang yang pernah melihat Abu Yazid Al-Bustami diliwayatkan suatu saat bahwa ketika ada sesuatu tempat yang di tempat itu mendapatkan suatu musibah yaitu yang namanya qahat berapa lama udah enggak datang kemarau kemudian mereka beristisqa berkali-kali enggak datang turun hujan kemudian seorang yang ketika itu datang dari luar kota bertanya asalamualaikum apa dengan kalian Oh ini kita lagi istisqo karena sudah berapa hari berbulan-bulan ini enggak datang hujan di negeri kami kemudian sang orang tersebut berkata ya sudah kalau gitu gimana kalau aku yang doa kemudian kau doa ini ulama para awlia sudah pada kumpul doa istisqo enggak turun kau mau doa enggak apa apa aku mau doa kemudian-kemudian orang tersebut pun mengangkat tangannya, mengatakan Allahumma bihakima fi hadhras iskiha ula innas Ya Allah, dengan berkat apa yang ada di mataku ini turunkanlah hujan bagi mereka tidak lama daripada doa tersebut awan yang dulu jauh itu semuanya mengumpul dan kemudian turun hujan yang lebat di hari tersebut. Kemudian mereka bertanya, Fama Abi, apa yang ada firozik? Apa yang ada di kepalamu? Apa yang ada di matamu hingga kau mengatakan seperti itu? Kemudian beliau mengatakan hal di lain. Qotroat Yazid Al Bustami. Karena mataku ini pernah memandang Abu Yazid Al Bustami dengan pandangan rahmat, dengan pandangan husnudban, dengan pandangan adab. Cukup itu adalah suatu amal ibadah yang besar di mata Allah subhanahu wa ta'ala jangan jadi orang awam jangan jadi orang yang tidak mengerti akhlak jangan jadi orang yang tidak mengerti adab kalau dibilang jangan salaman-salaman miskin, tidak dapat apa-apa kemudian foto dengan syekhnya dengan cara yang tidak izin mahrum minal adab, mahrum minal barakat tak adab dari jauh. Seorang dari jauh dengan ta'wim dalam hatinya, kecintaan dan keagungan. Wallahi itu lebih afdol jauh daripada yang dekat, tidak ada akhlaknya. Daripada yang bahkan mungkin duduknya di sampingnya, tapi tidak ada adabnya. Tidak sedikit orang yang mempunyai alaqah, alaqah, alaqoh hubungan batin hati antara seorang murid dengan syekh yang kadang tidak ada bagi orang-orang yang dilihat di dekatnya. Jangan kita berpikiran bahwa orang yang dekat itu lebih dekat hatinya, belum tentu. Khususnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan alakoh, di, alakoh, wa alaqoh hubungan antara kami dengan muridku itu tergantung dengan hubungannya dia dengan khulasatul madadil nabawi. Ini kita punya khulasat yang wadob, yang istiqomah membaca yang dia selalu membaca itu ala qalbati lebih kuat walaupun dengan orang yang dekat bahkan mungkin yang sekarang ada di tarim hidup dengan dengan al-habib Umar tetapi kalau kita baca yang namanya kholashatul madad kita akan mendapatkan kedekatan dengan syekh kita itu lebih maka itu jangan kita sekali-kali melakukan hal yang suul adab karena hal suul adab itu dari hawa nafsu enggak bisa kita mau mendekat dengan orang yang ahlil khair ahlin nufus zakiyah dengan nufus yang kadzirah mana mungkin kita mau mendekat dengan orang yang punya nafsu suci dan kita mempunyai nafsu yang kotor dari mana nyambungnya hal tersebut maka daripada itu kita perlu tahu bahawa syekh adalah Salah satu tujuan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keridhaan Allah dan ingat adab itu lebih penting dari segala-galanya sebagaimana Imam Abdul Rahman As-Ghafil dia mengatakan man la lahu adab fahuwa orang kalau sudah enggak punya adab dengan gurunya orang yang enggak punya adab ketika ibadah kepada Allah enggak ada bedanya dia dengan serigala enggak ada bedanya dia dengan yang namanya binatang enggak ada bedanya dia dengan beruang beruang itu binatang yang bodoh kelihatannya besar tapi tidak punya otak ya begitu pula yang namanya orang tidak punya adab kelihatannya tinggi, kelihatannya orangnya masya Allah, tapi dia akhlaknya seperti akhlaknya hewan yang tidak ada perkah dalam kehidupannya, maka daripada itu ayo kita harus mempunyai syekh yang menuntun diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan insya Allah Tuntunan itu pula kadang berwasitahnya Salawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Salawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Salawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Adalah syekh bagi seseorang yang tidak punya syekh Dengan kita memperbanyak salawat Kita akan digiring untuk bertemu dengan syekh kita Bahkan mungkin akan ketemu akan, ber, akan datang ke depan pintu rumah kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengaruniakan kepada kita adat mengkaruniakan kepada kita akhlak, mengkaruniakan kepada kita berkah, mengkaruniakan kepada kita husnul muamalah, hingga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kehidupan kita, memberkahi ilmu kita, memberkahi amal ibadah kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyambungkan diri kita dengan rantaian para aulia wassalihin yang menyambungnya kepada junjungan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin